Follow my lead. Okay, here we go. Three, two, one. Antonina and Christian, motherfuckers, you can curse in Sweden, it's okay. Ho, ho, ho. Välkommen. Antonina heter jag. Du heter Krille. Ja, jag heter Vi har tänkt att vi ska kicka igång en podcast som heter Antonina och Krille spånar helt enkelt. Vi tänkte väl att vi skulle vara först med det här med podcast i alla fall. Ah. Att vi hoppar på flugan. Mm. Lite så. Alltså, ska man vara helt ärlig. Varför jag än sitter i och sänder med dig på månaderna på Paraderox är ju för att jag startade en podcast för många härans år sedan. Jag har inte koll på dig på grund av det, Kristina. Nej, men det, det var ju så jag kom in i. Själva radiopodcasten ah, ja. hela den världen det, den är inte den att, det var inte att jag hade en podcast Och du lyssnade Och snappade <laughs> upp mig och tog mig hit Absolut He's inte så Nej men så är det ju inte utan vi, Jag och en kompis startade ju faktiskt en podcast För vad är det nu, sex och, Eller sju år sedan tror jag Det fanns mm. inte så mycket poddar då utan Jag tyckte att eh, det var kul med det här mediet Och eh, radio är inte så lätt Att komma in på Men en podd är jätteenkelt att ah. starta och på den vägen var det Men detta är ju första gången för dig Det är att första göra en gången podd. för mig vi tar oskulden på det här Precis mm. och du ska ju ha ett finger med i allt som händer i hela <laughs> världen Och då säger du ska vi inte starta podd Varför det? Vi sitter och pratar varenda morgon, morgon Fyra timmar varje morgon Men du ska ändå hålla lite till Ja, varför inte? Varför inte? Men, ja, men som man ändå kan. Här kan vi ju också ähm, prata lite mer fritt och brett. Ja, det, är, det, är väl det. Känns väl så. Vi känner att vi inte får utlopp för <laughs> allt vi har inom oss ja, i Men det är ju skillnad radion. på radio och podcast. Visst är det det. det. Är det. <coughs> mig. Så, så det tänkte vi väl att äh, vi fortsätter väl på det här spåret som vi oftast gör fast det blir mer utvecklat egentligen. Mm. Ja men lite mer i detalj mm. Mm. Ja du får försöka komma in i tänket bara <går> Jag ska absolut göra det Det jag tänkte med att vi skulle börja med faktiskt Det var ju typ här om veckan var ju vi uppe i Stockholm Vi får åka upp till Stockholm tidsomtätt och åka väldigt mycket tåg Och det tar ju ganska lång tid att åka tåg upp till Stockholm också Tre och en halv timme eller fyra timmar någonstans där Ja det brukar ligga mellan tre och en halv fyra Det är rätt länge att faktiskt sitta Bara sitta där ner. För det är ju verkligen det man gör. Eller du gör ju mycket annat, men det, vi ska komma till det, men vi åkte ju upp eh, med tåget till Stockholm för att träffa sångaren Brent Smith i Shinedown. Exakt. Fantastisk. Eh, ja, men det var ju helt grymt. Det är ju inte första gången vi träffar honom, vi har ju träffat honom innan, så det var ju jättekul att få sätta tändan i honom igen. Mm. Det roliga med det tycker jag är att vi har ju ett kort som vi var lite laddade för att visa upp där jag verkligen står som tredje i han du står ju och kramar han längs midjan Och han kramar tillbaka ah, god, Så att ni lutas mot varandra och jag står bakom Jag håller min arm på Brent Bara för att få vara med i kortet Och detta visade vi för honom Och eh, han säger Det ser inte ut som att han är utanför Han ser ut som min bodyguard mm, precis. Oh, så, Som han smörde mitt ego jag, Det blev något helt annat ja, Jag såg annat. det jag en på dig med så stor Men någonting som var väldigt roligt med Det, här, det var att intervjun gick som alltid Svinbra, du mm. löste Kanon. Jag Tack, är inte med som inte jag pratar engelska. Nej. Jag flikar in lite då och då. Men ändå, det går inte. Jag, jag kan inte sitta där och känna mig bekväm. Nej. Med, jag, har, jag fattar ju vad det är jag ska fråga. Jag fattar allting vad han säger. Jag fattar allt vad du frågar mm. om och vart du vill komma i intervjun. Men... Jag känner mig aldrig bekväm med att skulle jag vilja säga något och kan inte orden så blir det jättepinsamt. Ja, för så tycker inte jag ska tänka det. Fast det är en, en ful intervju om jag skulle sitta och eh, how do you say it och så kommer ett svenskt ord och så <laughs> ja du vet eh, alltså våran kontakt eh, på Warner Music Darren. Han kan ju ändå prata med på ett sätt för att han har jag träffat så många gånger nu. Han vet att jag inte är så bra. När du och jag åker upp och träffar honom eller pratar med han på telefon mm. så sköter du det mesta av snacket och jag kan flika in och klarar jag inte något så säger jag eh, hjälp mig med detta och så säger jag på svenska. och då klarar vi ändå och diskutera, eller hur? Ja, absolut. Det är lite som att du och jag skulle åka till mitten av Afrika liksom och kunna prata med hjälp av händer eller teckenspråk med någon. Liksom. Så känner jag mig i engelskan oftast. Ja. Men då, allting gick ju helt lysande och eh, de skulle bort till Bandit radiokanalen Bandit på MTG-huset, din gamla arbetsplats. Precis, ja, men jag jobbade ju på Bandit för vad är det 10-12 år sedan någonstans där och var programledare. Så att, när vi verkligen blev in i det huset så var det ju inga konstigheter. Vi känner mig som fisk i vattnet och ja. började råda runt. Ja, precis. Där. För det var så här: att Brent sa: ska ni inte åka med för han skulle göra en QA på. I Bandit-studion ja, Och vill att vi men det som inte vet vad en Q&A är så är det ju typ att man, man ställer frågor och så svarar han Fast det liksom. tror jag alla vet utan du Är det, det så? Ja jag tror oh. nästan det för att jag vet att du <laughs> frågade där också uh, What is it? Va? Va? Det vi alla vet Alla vet Men det, ja, okay. det kanske ja. finns någon stackare Lika till. bra att vara övertydlig Ja det kan finnas en stackare ja, men jag till jag som inte Jag på gamla kollegor vilket var väldigt trevligt såklart Och, och mingla runt där för de, har ju inte, de ser man ju inte så ofta. Vi befinner oss i Göteborg och de är uppe i Stockholm mm. Så det minglar runt där lite grann. Men till slut så blev det så att vi tyvärr, även fast Brent Smith ville ha med oss, så fick vi inte komma med. Nej, <laughs> vi fick sitta kvar nere i <laughs> få igen. Så, hel, helt sant? sjukt. Jag, jag hängde aldrig riktigt med på den grejen. Först var jag inte med på att vi skulle ens åka dit. Nej. För att vi har ju rätt späckat schema och tåget ja, går en visstid. Men... Eh, då tog vi en taxi dit upp i alla fall. Går och sätter oss i foa igen och du går fram och hälsar på Peter Kjellin från mm. Bandit. Och ni står och pratar en stund. Och sen så eh, säger de nu ska vi gå in och ja, bla bla bla. Eh, vi får ett meddelande om att ni får inte komma upp dit. Vad? Jag tänkte mig en gång, är det något jag har gjort? Har jag sagt något tokigt? Men du, tar, du tar det alltid väldigt privat. <laughs> såhär, eller personligt. personligt ja, det, gör det gör jag. Sådär. Vad har jag gjort? Eh, men men också, det har ju blivit omstrukturerat med personal och sådär så alla känner ju inte riktigt... Alla känner mig ju inte. Nej, fast Nej. de vet ju vem du är. Ja, så kanske det Det kan ju vara därför vi inte fick komma upp också. Det vet vi inte. Nej, men så var det då. Vi vet inte riktigt orsaken till varför vi inte fick komma upp. Men, men... det gjorde ingenting. Nej, det alltså. gjorde absolut ingenting. Utan vi fick ju ta svansen mellan benen och bara åka det till Stockholmscentral central och vänta in tåget istället. <laughs> ja. Men det roliga var att man fick se Robert Aschberg komma ja. gåendes. Och... Peter Gide såg jag också. Du såg Peter Gide, ja. jag såg Niklas Gide. Och sen, men... Ass hade, vilken, vilken aura, vilken pondus han har Aschberg, mm. han kom gående där Det var någon kille eh, det här, Nu satt jag här och spejade det! Ja, det jag. För när jag såg Aschberg tänkte jag, fan det är ju ändå det är någonting med honom. Ja, man, som han har en poäng. Han, han har en karaktär. Ja, han har en karaktär. Ja. Han, han, man ser att han kommer in i ett rum. Mm. Liksom. Och detta är en megastor foajé med massvis med folk. Men man ser ändå att det är han som kommer. Ja. Det får förunnat att ha. Ja, han har en sån här, wow! ja men eller hur? Mm. Och så någon lysande aura, fast den är ändå, den är svart på något sätt. Inte mörk, han har inget mörker över sig. Men den är ändå så här han gör man inte vad man vill med. Nej. Han går inte fram och skojar med. Men det jag la märke till när jag satt och spejade i alla fall, det var att det var ett cykelbud eller någonting sånt där. Någon som kom med arbetskläder. Mm -hmm. Jag vet inte om det var en elektrik eller någonting, för de höll ju även på med svängdörrarna och sånt där nere. Så det kan varit någon av dem ja. som säger hej Robert, bara allmänt. Och fortsätter gå. Han kände väl igen för så kan det ju ibland bli om man träffar en kändis. Alltså tror man att man känner den? Ja men det den. blir ju nästan... Hallå du, hur är det? Så gjorde jag ju med han, den gamla handbollstränaren för dam, damerna i Svenska Landslaget. Ja. Vet du vad han heter? Han är väl härifrån från Är Kunget? han Per? Ja, Per ja. Mm. Jag träffade han på systemet här nere, nedanför våran studio. Ja. Eller träffa, han stod mitt emot mig och jag... Nej men tjena Per! <skratt> Och kommer på mig själv Jag har bara sett den här gubben på tv Han bara, hej, eh, Jag måste ju fortsätta, allt bra Ja, det är det väl Tacka som frågar liksom Sen så vände jag bara och gick Lite det kände jag med Robert Och lite detta såg jag då han som kom När de möttes Men det stora kommer nu med Robert Det var att han fortsatte bara gå Och ja hej, vände sig om Och ska gå och hälsa på honom Och sen, ja hur är det, bla bla bla som att här tar jag hand om min Snyggt. Det är då Robert Dashber. Vi pratar om. Nu <laughs> låter det som att detta är John Bon Jovi. Vi har pratat om, men det är det inte. Men det, jag gillade vad jag såg alla. <laughs> Men vi, vi begav oss därifrån. Vi tog eh, spårvagnen eh, Nej, nej, tunnelbanan heter det ju uppe i Stockholm. Tunnelbana tog vi till eh, centralstationen. Vet du vad jag fick uppleva här också? Nej, jag fick du världens uppleva? längsta rulltrappor, eller inte världens, alltså, nej, men de längsta jag åkte. jag åkte i alla fall. Det var tur att man åkte upp annars hade jag fått sån svindel så att jag hade ja, tre lättat. rulltrappor drog vi. Som var väldigt ja, väldigt långa. De var och så branta, liksom. Mm. Det kändes som att vi var nere vid jordens kärna. Ja, ganska varmt. Ja, det var det. Tunnelbarnaket. Liksom. Ja, lite så. Ja, men i alla fall, på tåget här då. Du, du har ju alltid en så sjuk ritual när du åker tåg. Och detta har ju blivit på det senaste. Nu, vi åker kanske upp en, två gånger i månaden. Ja, kan det bli, ja, inte så ofta. En gång i månaden. Ja. Säger vi. Det senaste har du börjat. Förbereda kvällen innan För din sovstund på tåget <laughs> Jag känner att man ska försöka Maximera den Summen. tiden Man har där och Varför inte då passa på att sova För det är något av det bästa som Vad finns Vad menar du? Och då maximera so tiden som man har där, på tåget ja. och det gör du genom att sova ja, så, Alla, ja, det är ju totalt tvärtom det. Om hur man, hur man <laughs> säger det är, så kan man inte <laughs> prata maximera tiden av någonting som man har någonstans, det är ju att göra så mycket som möjligt ja, men du, fattar, du sover ju bort det ja, men jag, det är ju skönt att sova, det kan vi ju konstatera ja det kan vi ju konstatera mm. Så självklart så att jag, ja, jag har börjat förbereda lite grann. Jag tar med mig min lilla puff som jag sätter runt nacken. Eh, den här gången hade jag med mig mussa också som jag drog ner över ögonen. Ja, ja det, var ny, <laughs> det var en ny förteelse. Den har inte varit med innan. Och hörlurar på, som sagt, med någon, antingen om det är någon radiokanal eller om det är lite musik på. Du hade cykelspejsa, du hörlurar den här gången, så här, trådlösa, ja, trådlösa grejer. Ja, trådlösa. Ja, fick de ju bekänt att. Mm. Och vem? Ja, min man. Oh, ja, det <laughs> Ja, men så, ja där, där och då så somnar jag ju oftast ganska fort också Ja, det gör det ju eh, på Sover med uppe mun och, och saken är att jag får alltid agera din eh, vad säger man den som har hand om dig nästan för varje gång det kommer biljetter <laughs> Äh, ah, kollen, liksom. Vad heter det? Konduktören ja, kommer precis. Då får jag ju alltid visa båda biljetter mm. så att de ska scanna av. Alltså, väck inte henne. <laughs> Någon gång var det en gubbe som sa, en kille som sa Ja, oh, jag vet hur du har det. Jag har en flickvän som är om där hemma. Och då blir man så här Hur mycket ska jag säga? <laughs> nej, hon är inte en nej, nej, nej, nej, det är inte min... Alltså, nej. Eller ska bara låta det vara? Man blir... Och sen tänker man efter. Skulle jag sagt nej? Alltså nej, nej. jag skiter i det. Och så ligger du där med lite slämm i mungipan. Uppen en mun in till fönstret med den jävla kragen. Liksom. Ja. Alltid lika. Men hur, hur, hur ska man bete sig på tåg? Alltså jag tycker, tycker det är du? ganska svårt. För min del är det väl väldigt enkelt. Jag sätter mig och så sover jag. Men samtidigt de, de sekunderna eller minuterna som jag är vaken så tycker jag att det är ganska kul att sitta där och spionera lite grann. Och i Gärna tjuvlyssna lite. Gör du det? Frågan är alltså. om det är okej okay eller inte. Men ibland kan jag faktiskt göra det. För att det vi, vissa har ju en tendens på tåg av att prata lite för högt. Ja, nu ska jag faktiskt erkänna någonting som jag aldrig har erkänt förut. Du gör det. Vad? Ja, det är därför jag blir... Eh, alltså, dra mig lite ner. Om du tänkte på det, jag låg nästan i stolen senast för att jag skäms för att du pratar så jävla högt. <laughs> du gör verkligen det. Alltså, sitter man fem säten framför så hör man vad du säger. Det är sant. Ja, ja. Och du fattar inte det och inte ens när jag ger blick, alltså, alltså, så här, Du bara tjatar på Ja, nej men det är, som sagt ibland har man otur När man tänker Fast men... du är ju den första att säga till någon som pratar för högt ja, Fast du gör är själv. Ja, och, det är värsta och, sorten. Och, och om någon luktar äckligt också Så kanske man kan säga det Men, men ibland blir det så men Nu sist, det sa ju till mig själv När vi satt på tåget på väg mm. hem från Stockholm till Göteborg Alltså att du tjuvlyssnar på de två ja, kringarna det, det... Som, så, som satt tvärs över Ja men där kom det på på, i sjövde var det väl eller någonstans då kom det på två me medelålders tanter som var skilda mm. som de pratade så hukt så jag, jag kan lite om dem nu ja. jag kan deras historia <laughs> Nej, och då, då pratade de de började ju med att komma på och, och pratade hukt och, ska jag ställa väskan här ha? och skrek till hon där och tänkte man, vad är det här för brötigt gäng liksom, som kommer på nu mm. Nej, det var bara två tanter som tjatade på och då var det så här. Lite för överladdade för att åka till Göteborg igen helg. Aa, var det ju. Så ja, att, men det var ju precis helg. Var det, ja, och då var det så här. Vad ska vi göra? Alltså, jag pratade med Gunilla. Hon sa att vi måste kolla in den här restaurangen för de har. Bla bla. Det kan man väl säga. Men då är det så här. Då sitter den ena, hon som sitter längst in till fönstret, lite pelimarisk säger så här. Ja, hur är det nu efter skilsmässan? Jo men jag känner mig <givet> rätt Pigg och så, här, och så fick man ju höra lite om skilsmässan Och att det var ingen fin skilsmässa Det hörde man Men hon, hon var på benen, hon mådde bra Alltså på att jag kan berätta allt det här är för mycket Av ett och etikett på tåg Men då kommer det i alla fall till det här Att hon säger Ja ah, men hur har du det med Thomas nu då? Mm. Då var det någon ny hon har ja, träffat. Redan. Och då, ja, ja, visst. Och då säger hon, jo vi ska ju träffas i Göteborg nu. Jaha, vad, vad är det ni ska göra då? Oh! Ja, du behöver inte berätta mer. Jag fattar precis vad ni ska göra i Göteborg. Och då blir man så här, ah, alltså, vi sitter ju ändå här runt omkring Jag vill ju inte veta att Thomas ska knulla på dig i Göteborg. Du behöver ju inte jag veta på ett tåg. Eller? Nej, du behöver inte ta del av den informationen. Nej. Utan det räcker att man säger: ska träffa han, och då ska man lägga ihop ett plus ett. Nej, eller men, alltså, de, det är klart att de ska prata väninnor emellan, och lite eh, snusk och allt mm. det här, men, men de vet ju, de ser ju. Vi sitter ju nästan bredvid varann mm. Alltså sitta och prata så högt. Alltså, egentligen skiter jag ju fullständigt vad de pratar om. Jo, men jo. jag tycker ändå det är vettigt och etikett. På Men man överhör mig. ju alltid. Ja, det, det, likadant som när vi satt på tåget på väg upp. Alltså, då var det ju ett, en kille som satt bredvid oss. Mm. Som spelade lite för hög musik på sin telefon. På högtalarvarianten. Eh, och, och pratade lite för mycket. Och prasslade med godispapper. Och du vet såna här saker. Ja, fast, Allt det här har ju du lagt märke till ännu mer för att du låg och sov. Du eh. väcktes ju av att en pratade i telefon. Du vände dem och kollade. Liksom sänk volymen mm. lite ni i tre. Den stilen har ju du... Den har ju inte jag på samma sätt. Är det okej då att tjuvlyssna? Tycker du att det är okej att tjuvlyssna? Alltså alltså, den här tjuvlyssningen då. när du måste röra på dig för att höra. Alltså mm, du måste nästan ja, liksom. dra örat mellan sätena för att höra. Den är rent fult. Men att man inte kan komma undan det som med de här två tanterna. Mm. Jag, alltså, jag, då hade jag varit tvungen att hålla förhållaren. Mm. Då ser man inte klok Han <laughs> ja, sitter han och håller förhållaren. Jag vill inte höra om dig och Thomas! <laughs> Tyst, <skratt> <skratt> Gunilla. Nej, men vad tycker du själv? Jag tycker att det är lite kul, för man hör ju ganska mycket stories. B ju, bredvid oss satt det också ett par som pratade spanska. Eh, och, och där fattade man ju inte ett smack. Liksom. Ja, men du ville ju gärna lära dig spanska, så du satt ju snabbt upp ett och Jag satt ju där och försökte typ, nej, jag kan ju inga spanska ord överhuvudtaget. Spanskan låter så... Mjuk. Går... Ja, den mjuk... Och att den går så fort. Ja, det går, det väldigt går väldigt. så otroligt fort. Jag tänker, hör den ena vad han säger. Ja, nu pratar jag utom judospråk istället. <laughs> Nej, men, låter det inte väldigt ledd fort? Jo, det det måste det. vara svårt det går att lära sig bra, spanska, Det går ett bra tempo, liksom. det gör det definitivt. Mm. Men det som jag också la märke till, för att den här gången så sov jag ju inte lika mycket på tåget som jag brukar göra, utan jag vaknade till och, och var vaken en bra stund faktiskt. Och på resan och sövde du faktiskt ingenting. Nej, du, du var superladdad. superladdad var någon konstig andel. Ja, då, eh. då du, projekt på gång. Och du, du frågar lite så här det ska, ska, ska du sova snart? Ja. Va? Nej. Nej men, helt ärligt, jag är ju så van vid att du sover nu så att jag, jag behöver ju det också. Jag behöver ju min ensamtid på taget där jag kan sitta och lyssna på musik eller vad det är nu jag ska göra. Men nu var det ju gott körtigt. Och det var då jag tänkte på Fann, hon pratar högt hela tiden. Ja. Jag hade stört i hjälma på dig tror. Jag. Om om jag inte hade suttit brev eller jag störde mig, men hade jag inte känt dig. Ja, det tycker du jag du ska ju göra. Slå till mig då eller slå ja, till mig. Du var så laddad så jag tror inte jag hade ens om jag Mago hade. Mago och göra det. Ja och sen var jag lite rädd att du skulle Oh ja. Och så bara sätta de och sura och titta ut genom fönstret Och den stämningen vill jag inte ha när vi åkte hem liksom. Men något som jag tycker är fantastiskt när man sitter på tåg och, och sitter För man sitter ju bland främlingar liksom. mm. Hur många som helst i en, en och samma kupé liksom. Slåss om en och samma toalett Och, och allt det där ehm, Men alla dessa sovstilar ja. som finns eh, Jag brukar ju försöka Täcka mig själv lite granna eh, Nu det sista i varje fall Att jag har med mig en mussa till exempel Men vad jag kunde räkna liksom, Tvärs emot mig till vänster om mig så satt ju fyra eller fem stycken på rad Och sov mm. Någon med öppen mun, någon hängde lite med huvudet Och någon har satt hasat ner liksom Ja men om och... man säger så här då Att alla de fem olika sovstilarna Du såg där mm. De fem ser ju jag på dig varje resa <laughs> <laughs> Det, Sovstilen ändras ju Man sitter ju inte i samma hela tiden Utan jag får ju se dig i alla sovstilar jämnt. Nu, nu tog du mussan men den gör ju inte så mycket. Men senast när vi åkte då, då satt ju vi på ett fyrasäte och du skulle sitta eller vi sa vi sitter bredvid varandra. Den som kommer senare mm. kan ju faktiskt sitta där. Det spelar ingen roll för att vi skulle hålla på med en dator och sånt där. Men hon skulle ju Prompt sitta in till ja, fönstret. Det var dåligt. hennes plats. Ja, hon mår dåligt om hon satt bak och vänt ja, Och det hindrar ju inte dig från... Du, har, du sitter ju ute så att du har gärna stängt in ja, henne. Du måste akta dig om hon ska resa sig. Mm. Och du har ju inga problem. Du somnar ju ändå. Ja, fast är, hon sitter visst. där. Och när vi då kommer till sjövde för det tåget innan Göteborg. Så väcker jag dig. Putter på benen. Antonina, Antonina. var på dina ögon vaknar först. Så att du sitter och blänger. Tittar på mig. Fem sekunder efter... Då vaknar hjärnan Men då är ju ögonen en gång Så att då blir du helt kockad över att du ser på en sekund Det har jag aldrig råkat ut för Och hon, tanten då Som hade prompt tjatat om att sitta vid fönstret mm. Får ju be om ursäkt för att Hon har ju aldrig sett ett sånt här spektakel Till att väcka någon Alltså jag blev så rädd wow! Och, Vad gör du? Äh, det, är vi framme det är redan ja, Hon ska bara ut liksom Vem? Fem. Det är fantastiskt. Men någonting som stör mig ännu mer än allt är med alla sovstil... Eller sovstilaren stör mig inte alls. Inte dugg. Men det är när folk tar upp telefon, dator och iPad något annat och lyssnar högt. Mm, alltså sitter och tittar på en riktigt. serie och man verkligen hör allt. Mm. Liksom. Det, den tycker jag inte är okej. Sen om man pratar, eller det kan man göra som du då pratar lite för högt. Det gör mig inte så jättemycket. Nej. Men just det tycker jag är så jävla respektlöst. Eller att man dukar upp mat som luktar jävligt mycket. Det händer ju också. Liksom. Ja men jag gammel ost. eller vad Ja men, ja, men ja. sådär. Att man bara man, bete, ja, man beter sig som att det inte finns folk i närheten. Man, mm. alltså, på något sätt så gillar jag ju att människor träffar fast om du fattar vad jag menar. Ja, men det jo, det men det. Inte, alla måste inte sitta tysta och bara följa fast en man. Fast det blir ändå inte om du sitter bredvid en främling så att vi inte skulle sitta bredvid varandra. Man sitter ju sällan och pratar med den personen. Nej. Vilket är, känns som det är väldigt svenskt. Man pratar typ inte med främlingar på det ja, sättet. Ja, fast vad ställer du dig i det? Om du skulle åka till Stockholm du sätter dig bredvid en man i 35 års ålder, mm. skulle du börja intressera dig av han då? Är det så intressant egentligen att sitta och prata med någon annan? Visst, mm, jo, det det, det kan väl hända att du träffar någon som pratar om en livshistoria som är superintressant eller ett arbete eller någonting. Men du vet, det svåra där är ju när ska du börja prata? När ska du sitta i fyra timmar? Mm. När ska du börja prata för att vara den sociala ja. personen? Och när det svårare är ju att sluta ja. när man väl har börjat. Om inte den här personen var trevlig då? Eller han inte tycker man att du är en fråga Man behöver dra ur ja, men, eller hur, Då kan man ju inte bara... Vi var klara. Nu, ja. nu sitter vi. Här. Och så sitter man i två timmar kvar. Och bara, Ska han fråga mig något? Så här, då får man ju nästan. Då får ju du ju ta upp din kudde och ja. dra ner mussan Nu ska jag sova. Men tyvärr. jag gjorde faktiskt det jag, när jag var i USA sist, vilket är typ två år sedan. Men då åkte jag tåg i alla fall från New York till Philadelphia. En resa på, på några timmar. Liksom. Och då satt jag ju där själv. Hade ingen att prata med. Och då började jag faktiskt prata med han som satt tvärs över och vi börjar prata. Han var ju, vad jobbar du med? Och, ja men vi håller ändå på att prata en bra stund. Tills vi kom att... Wow, nu är frågorna slut. Ja. En timme kvar till Philadelphia. Ja. Vad gör jag? Lite så blev det ja. så det blev så här vi försökte bara ah have you seen the series? Du ja. vet det blev bara, bara ja, ni gick in på det seriespåret för att rädda det liksom. Ja. Och väder och ett sån här ja. livlinor tog vi liksom. Ja, ja. Nej, den är ju fruktansvärd. För... Då blir det ju mer pinsamt. Det väger ju inte upp det trevliga nej, samtalet kanske. innan. Lika bra bara vara tyst. Ja, faktiskt. Så tycker jag med. Ja, men så är det. Ja, nej men tåg är väldigt roligt och väldigt mysigt men också det här med som jag säger att man delar på en toalett. Det var ju vid något tillfälle då vi åkte tåg och alla toaletter var trasiga förutom en. Ja, det var helt sjukt och den blev trasig under resans gång. Ja, och det var katastrof. Som tur var så sov jag större delen av den tågresan så ja. jag behövde inte, behövde inte gå på toaletten. Men man märkte ju paniken i folk mm. som när man är när tåget har stannat och folk bara springer. Men det känns ju som en konspiration mot oss, som ett test. Hur hur mycket kan svenskar, eller ja, tågresenärer ska man väl säga eh, hur Sättas länge klarar där. de sig innan någon pissar i papperskorgen? Det var ju något test vi var ute för det. upp en gamla pettflaska ja, eller hur? Har någon pissat någonstans i tåget för att de inte klarar av det ah. och så bockar man av det. Så måste du ha varit. Det var ju vad heter det, läkare och annat som eh, har tagit eh, koll på detta. Vad säger man? Statistik. Ja, statistik eller? på ja. detta. Hur många människor, det måste ju funnits fler tåg i Sverige där man gjorde likadant liksom. Ja, ja. Nej, men det, är, det är halvroligt att kolla på folk, hur, hur man beter sig och hur man är bland folk på tåg. Men just det här med toaletten, den fasiken, den är ju skitviktig att den funkar när man sitter och åker tåg. Mm. Och sen, det är något som jag upplever när man åker tåget och ska försöka kissa, som jag då är en person som är väldigt basilig, för all, skulle aldrig någonsin få för mig att sätta mig på en sån här här, toalett liksom. Och oftast på tågen så finns det inget form av handtag som man kan hålla sig i. Utan men har jag... de inte det pensionärsröret på som fick... är bredvid Jo men vissa har de ju det. Jag tror inte det finns kanske på alla. Eller så Nej. har jag inte lagt märke till det. Men vadå? Men... Du menar att du greppar ett handtag och sen står du ena i luften eller ja. spänner benen? Ja! Aha. Dra ner byxorna Men då måste lite du ha handtaget framför nej, men, Alltså mitt emot nej, men dig Men nu eller? det sista då När det var en lite mindre toalett Så fick mm. jag ju stå och hålla mig i väggarna Samtidigt som jag så hittar mig Cruise i Mission Impossible För de som inte <laughs> förstår Då håller du alltså mot väggarna Spjärnar mot <laughs> ja, Och så tåget som skakar Ja det är klart. För man vill ju inte få kiss på ringen heller nej, nej. Eller hur För då måste man ju torka bort det Jo det är klart Och så bara Eller tänk de som inte torkar bort det Och låter det ligga kvar ja. Det är ju skitäckligt Och menar man det, vill ju inte sån... Att det ska vara någon på utsidan efter att gå in och så har jag kiss kvar på ringen och torkat bort det. det är sådana som gör, såna som inte torkar bort det gör ju att sådana som du står och spänner under dina armar mot väggarna och har tryckt iväg väggarna lite. Ja. Nej, men jag har ju oftast också med handsprit eller någon, någon spritvariant. Kan du inte ta det på i, ringen bara? Jo, då? men ibland gör jag det. Men inte när det kommer till mig själv. Har jag med mig barnen då spritar jag alltid innan jag sätter dem på toaletten. Ja, de, de har de inte har... armstyrkan att spjärna bara det, de är inte käna mot väggen. De är inte riktigt tillräckligt långa för <laughs> att kunna göra det. Eh, men eh, oh, bara en sån grej: åka tåg med barn också, det ska vi inte ens skriva in på. Det gjorde jag ju i somras. Ja, jag, jag, jag har bara oh. åkt flyg och det, det är jobbigt nog. Liksom. Bara det att faktiskt om inte den ena ungen vill gå med in på toaletten utan mm. den ska prompt sitta kvar. Mm måste man be en främling kolla till sitt barn. Liksom. Ja. Nu gick det bra. Vi satt bredvid trevliga pensionärer som hade jättebra koll på ungarna, men samtidigt så kändes det lite jobbigt faktiskt. Men, men, tåg. Fantastiskt. På alla sätt och vis, om ingen sover genom hela tågresan. <laughs> Finns det sån här dubbla nackstöd? Ja, ah, du, jag vet inte faskin. Jag tänker bara på de här: finns det inte något afrikanskt folk eh, som sätter jättemycket ringar på sina halsar för att få så långa halsar som möjligt för tydligen är det svinsexigt där? Mm. Du menar att du kan då genom ringarna ha ditt huvud på eh, sättet framför. Tre stycken. <skratt> Ja, så är det. Nej, men en dubbelkudde borde man kunna skaffa sig. Det räcker med en faktiskt. Ja, kanske. Ja, ja, men jag tänker klart. en dubbelkudde som man har på varsitt huvud. Mm. Säg då att du går i åktåg. Så har vi den mellan Åh, våra huvuden. En gemensam och luta. grej där. Ja, ja, ja. ja, den idén gillar vi. Vilken bra affärsidé. Jag har en avslutning innan vi slutar detta avsnittet. Det är, är armstöden på tåg måste jag ge en stor jävla känga. För att de sitter för lågt. Mm. De är för smala. Så att... Det är okej okay när du och jag åker när, Eller den, att man känner någon man åker bredvid Men det är ju alltid en jävla kamp Om armstödet i mitten ja, när, man, det när det är det någon man inte känner Det är likadant som på bio mm. Men där finns ju en oskriven regel Att du lutar dig åt höger Det är dina grejer Du har ja. din eh, dricka ja, till höger ja. Och sen då är det ditt liksom mm. Men på tåg finns Det är ju mer tight Man vill åt det mer än på ja, bio Jag är med dig ja. man, är, man är också villig att slåss lite för ja. det nästan Så att man försöker typ så här. Så fort den kanske går därifrån Då skyndar man ju ja, fortfarande ja, Fan ja, och lägger ja. dit sin arm, liksom, för Sena, arm. Senast eh, trodde jag att jag skulle eh, Ta upp en kamp mot dig Och då, då kom jag ner med min vänsterarmbåge Putte bort din lite Men du sa inget, du bara tog det Så jag åh, oh, lätt match Lättaste match jag någonsin haft Tänkte du på det? Ja, nej, absolut nej, inte, nej. jag såg väl Nej nej du var fullt vaken, du <laughs> var med fullt vaken. Mitt i ditt tjatmord du tror jag <laughs> Så att du tänkte nog inte på att Oj putta han bort mig liksom ja, Jag är mitt uppe i tjutet. Det gjorde jag inte. Nej. Men också en sån grej En avslutande grej ja. då Du sa det här med armstöden Men sitter man två stycken personer på ett tåg Du känner inte den som sitter innanför dig Som oftast har skräppåsen precis bredvid mm. sig den det är, är ju skitjobbigt och bara det är skitjobbigt det är det väl inte men det är ju typ så här du jag ska bara slänga det här ah, mm. oj nej men den här också <laughs> nej, nu köpte jag det här för att slänga mm. det med till slut så sitter man ju där längst in och har typ en stor knöl ja, ja. en typ väggvårta som sticker Fast, ut det, liksom. det är ju aldrig ditt fel du har ju inte placerat ut den. Nej, så jag vet. Då får han klaga till tågbolaget. Så känner jag lite. Men det är också en sån grej. har med. placerat ja. och sätta den där. Liksom. Ja, folk, mm. folk och folk. Det är skillnad på oss. Herregud. Så är det så, med det? Ja, tack mm. för idag. Tack. Det var väl kul att börja podda nu också. <laughs> Kör vi Oskulden för dig va? Woo! Ja. Oh. Vi är tillbaka i nästa vecka. Det är vi absolut. Med ett nytt avsnitt. Så får vi se vad vi pratar om då. You got it. Hej då. Hej då. Antonina and Christian, motherfuckers. You can curse in Sweden, it's okay. Blast off.